i com d'ho dius, vam aconseguir la, les 3 de 3, les victòries. En Raül ha estat elegit per tirar endavant no només la primera plantilla, sinó també altres eh, qüestions de l'entitat. També t'encarregaràs del futbol formatiu, veritat? Uh, Bé, bueno, sí, encara no és oficial, no s'ha anunciat oficialment, però sí que me n'encarregaré. I, i bueno, és per fer veure el futbol base,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 Bé, bueno, el cos tècnic en principi haurà d'ampliar-se, sí que evidentment ens haurem de buscar un segon entrenador. Tenim previst incorporar l'Àlex Cepo, que passarà com a un jugador de la plantilla, a passar directament al cos tècnic com a entrenador de portes i un, i un reforç per a la plantilla, i buscarem un analista. Aquesta feina fins ara la feia jo, però, però no abarcàvem tot, i llavors doncs, intentarem que, que hi hagi algú que puguin anar a veure els rivals i a més a més gravar-nos a nosaltres, per així donar un avantatge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 com a tothom, la, la meva feina en si començarà a partir de l'agost, més o menys, que serà quan com, comencem la temporada. Tot i així, com he la feina comença ja, estem pendents de les renovacions, de, de les, dels possibles fitxatges o de les baixes que hi hagin i bueno, intentem anticipar-nos a tot. En Raül, eh, tu has estat el segon entrenador durant tot aquest any,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 Al final és, és donar-los una guia, donar un mapa que tenen els entrenaments. Aquests entrenaments han de ser molt i molt dinàmics. I a partir d'aquí, doncs això, no variarem un estil, de, no canviarem ara, per exemple, de l'estil de joc en curt que hem estat practicant fins ara, això no variarem, però sí les, les opcions hem una guia una mica en aquesta pressa de decisions dels jugadors, perquè al final siguem doncs, això un, un grup unit, amb les coses clares, i competitiu per intentar guanyar el màxim de partits possibles. Raúl tens les idees molt clares, no? Sí, sí. Eh, porto ja des de, des de fa bastantes setmanes, bé, bueno, des de tota la temporada, no, intentant doncs, pensar com fer jugar aquest equip el millor possible. Quan tocava ajudar en Jaume, jo li donava la meva opinió,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 Ni, ni, ni, ho de, ni ho califiquem com un fracàs perquè al final és futbol i pot passar qualsevol cosa sí que és veritat que la plantilla estava preparada jo crec per, a, per assolir l'objectiu que hi el de les 100, això no ho no hem amagat mai però les situacions i, i és el que ens trobem al final els, els que han pujat doncs també s'ho mereixen aquest torneig és de regularitat i durant doncs, tota la temporada no hem aconseguit tenir-la al 100% eh, ja, són, ja són famoses algunes de les derrotes com la de del Gregal o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 Eh, vaig tenir una època que la vaig combinar també com a analista de la Jonquera tercera divisió i bueno, hi he tingut algun, alguna experiència en els campos d'estiu tant aquí Girona com, a, com al campos del Barça Podim dir, per tant, que és la teva primera gran responsabilitat amb una banqueta, no? Bé, bueno, responsabilitats són totes i, i Tam, la, Ja m'entens com... sí. sí. sí, no, És evident i, i com ja et vaig comentar l'altra vegada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 jo crec que s'ho a de ser assolir aquest objectiu, el de l'ascens que ells disfrutin i, i s'ajudaré per això eh, és famosa la frase típica de, del partido a partido però jo crec que tant així intentar plantejar cada partit per guanyar-lo i si no tenim la plantilla adequada, doncs ho veurem però si sí, que jo crec que sí doncs, doncs bueno, intentarem lluitar-ho i aviam què Uh, ¿Tenem molts de jugadors de, de Palafrugell en aquesta ocasió, en aquesta nova plantilla? Ens agradaria agradaria entre Palafrugell i, i Voltans ens agradaria tenir una plantilla de fos de casa que estiguessin els jugadors compromesos i bueno, estem, estem intentant buscar les alternatives necessàries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 la última meva feina últimament, des que, des que estic anunciat i sabia que seria un entrenador, ha sigut preocupant-me pels jugadors, intentar, com ja et dic, portar un cos tècnic adequat, com el cas del Cepo, i, i saber la situació dels jugadors, aviam si, si es volen quedar, si no, la seva situació, i a partir d'aquí veure quines necessitats hi tindrà l'equip de la temporada que ve. doncs felicitats per haver estat anomenat com a primer entrenador del futbol club a la Frugit felicitats també perquè també també vist Instagram amb alguna copa que deu ser del futbol base del Girona no? sí, bueno, merci Però de la copa, de la copa bueno, són els, els tornejos que fem amb els petits del Girona i bueno petitons, petitons, Va. els atents es disfruten, no? entren amb sí. menada bueno, és un, és un treno diferent aquests nens t'estimen per, per ser com ets, per el simple fet de veure, doncs ja, ja tens un somriure i, i bueno, és, és diferent. El futbol base és el que té, aquests nens són molt bons, disfruten jugant i et sorprenen cada dia. Doncs espero que et doni temps de compaginar les dues coses i puguis continuar disfrutant molt de la, de la mainada. Els que hi han passat sabem que, que és una feina absolutament agraïda. Raül, n'anirem parlant en les properes setmanes, si et sembla. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, una abraçada. Ah, dò que vagi